Книга Числа. Розділ п'ятий. Господь промовив до Мойсея Повели синам Ізраїля, щоб видалили геть із табору кожного прокаженого і кожного течевого, і кожного, хто став нечистий від мерця. Як чоловіка, так і жінку видалите геть із табору, щоб не оскверняли табір, серед якого я витаю. Так і зробили сини Ізраїля, і видалили їх геть із табору. Як повелів Господь Мойсеєві, так і зробили сини Ізраїля. Господь промовив до Мойсея. «Скажи синам нам Ізраїля. Коли який-небудь чоловік або жінка вчинить якийсь гріх на шкоду ближньому, спроневірувшися Господові і відчуватиме провину, то нехай визнає свій гріх, що ним згрішив, і відшкодує повнотою та ще й наддасть п'ятину тому, кого пошкодив. А коли в того немає ніякого родича, щоб повернути йому шкоду, то відшкодування буде Господові для священника, опріч покутного барана, що ним за винного відправиться покута. Усяка жертва возношення з усяких святих речей синів Ізраїля, що принесуть священникові, йому належатиме. Святі речі належатимуть тому, хто їх приносить. Що ж хтось дає священникові – його буде. І промовив Господь до Мойсея: Скажи синам Ізраїля, і повідай їм. Коли чиясь жінка зійде на Манівці, і спроневіриться йому, і хтось інший зляжеться з нею так, що чоловік про те не знає, бо вона осквернилась потайки, і нема свідків проти неї, саму ж її не впіймано вчинку, і як охопить його дух ревнощів, і заходиться він ревнувати свою жінку, чи то справді осквернилась вона, а чи ні, то той чоловік приведе свою жінку до священника і принесе ради неї дар – десятину ефи ячмінної муки. Він не литиме олії на неї і не кластиме до неї ладану, бо це офіра за ревнощі, Офіра на спомен, що нагадує провину. Нехай священник звелить їй приступити і поставить її перед Господом. Потім візьме святої води у глиняну посудину, візьме і пороху, що на долівці у храмині, та й вкине його у воду. Отже, поставить жінку перед Господом і, відкривши їй голову, покладе їй на руки – поминальну офіру, тобто офіру заревнування, а сам триматиме в руці гірку воду, що наводить прокляття. І заклинатиме жінку священник і казатиме їй, якщо не лежав ніхто з тобою, якщо ти, бувши за твоїм чоловіком, не зійшла на манівці нечистотою, то будь не пошкоджена від цієї гіркої води, що наводить прокляття. Якщо ж ти, бувши за твоїм чоловіком, зійшла на манівці і осквернила себе, і лежав хтось із тобою, окрім твого чоловіка, то тут заклине священник жінку клядьбою прокляття і скаже до неї. Нехай Господь видасть тебе на прокляття і злорічення серед твого народу і допустить, щоб зів'яло твоє лоно, і опух живіт твій. Нехай оця вода, що стягає прокляття, увійде в твою утробу, щоб твій живіт опух, і щоб лоно твоє зів'яло. А жінка відповість «Амінь, амінь». І запише священник ті прокляття на аркуші та й змиє їх гіркою водою і подасть жінці напитися гіркої води, що наводить прокляття, щоб вона війшла в неї для гіркості. Потім священник візьме з руки жінки офіру заревнування і поколихає нею перед Господом, і принесе її до жартовника, і візьме жменю з офіри, як кадило, та й пустить димом на жартовнику. А потім дасть жінці напитися води. А як дасть їй води напитись, то коли вона осквернила себе і спроневірилася своєму чоловікові, то станеться, що вода прокляття увійде в неї у всі свої гіркоті, і опухне живіт у неї, і зів'яне лоно в неї, і стане вона проклята серед своїх людей. А коли жінка не осквернила себе, коли вона чиста, то не зазнає ніякої шкоди і матиме потомство. Це закон про ревнування. Чи то коли жінка, бувши за чоловіком, зійде на манівці і осквернить себе, чи то коли чоловіка охопить дух ревнощів і він заходиться ревнувати свою жінку. Він поставить її перед Господом, а священник виконає над нею увесь закон цей. Так, Проститься чоловікові його провина, а жінка понесе кару за гріх свій.